Zuglói szülők közösségét szeretném bemutatni. Egy pár szóban elmesélném, hogy hogyan és miért jöttünk létre, utána pedig Zala Júlia beszélne a Zuglói közétkeztetési helyzetről. A közösségünk első és legfontosabb célja gyermekeink érdekeinek képviselete, és ennek érdekében működünk együtt a döntéshozókkal hiszen mi vagyunk azok a szülők és a gyerekeink, akik belülről ismerjük a, az oktatási intézményeket, és igénybe vesszük a különféle szolgáltatásokat, például a közétkeztetést is. A mi szerveződésünk az nem civil szervezet, tehát nem vagyunk jogilag bejegyezve, hanem egy spontán közösség vagyunk, és hangsúlyozottan mindenféle pártpolitikától mentesen működünk. A Gyakorlatilag mi a Zuglói Önkormányzatnak köszönhetjük, hogy létrejöttünk, hiszen ők voltak azok, akik 2011 tavaszán egy tervezetet alkottak arról, hogy összevonnák a Zuglói óvodákat. És ez a bokrosítási tervezet ez minden óvodában a szülői munkaközösségek részéről heves ellenérzésre talált. És így jöttek össze a szülők, akik aláírás gyűjtöttek, és... Jelenféle javaslatokat is megfogalmaztak, tárgyalásokat kezdeményeztünk az illetékes alpolgármesterrel és folyamatosan figyeltük az önkormányzat hát, terveit, honlapjait, ami nem egyszerű egyébként, mert gyakorlatilag az uglói önkormányzat nem frissíti az adatait. A szerződési adatok például egy évvel ezelőttiek még mindig, és egyéb gazdálkodási adatoknál is, nagyon le vannak maradva. Mindazonáltal igyekezzük a, a testületi üléseket, az előterjesztések és a jegyzőkönyvek alapján kibogarászni a, a, az önkormányzat lépéseit különféle ügyekben. Részt veszünk néha magának képviselő testületi üléseken, illetve közmeghallgatáson, vagy tegnap előtt is volt, aki részt vett tőlünk bizottsági ülésen és hát próbáljuk követni a jogi szabályozásokat, időnként levelezünk az oktatási hivatal vagy a kormányhivatalokkal. És hát mindenek előtt saját tapasztalataink nagyon fontosak, amiket gyűjtünk az óvodákban, illetve az iskolákban. A működési módszereinkről egy pár szót. Van egy levelezési listánk, egy e-mailes listánk, ahol a tagjaink minden, különféle témát megvitatnak, minden levelünket, amit írunk a polgármesternek vagy a képviselőtestületnek közösen fogalmazzuk meg, és törekszünk az átláthatóságra, a teljes transzparenciára. A Facebook oldalunk nyilvános, tehát nem csak Facebook tagoknak, hanem bárkinek megtekinthető, és oda feltesszük minden dokumentumunkat a nekünk érkező és a mi általunk írt leveleket is. Valamint az iskolák és óvodák vezetőit is igyekszünk mindig levélben informálni a tevékenységünkről. <kül> Nagyon fontos módszernek tartjuk a tárgyalást és az egyeztetést az önkormányzattal időnként erre van fogadókészség, időnként nem annyira, de mi mindenképpen erre törekszünk, és hangsúlyozottan mentesek szeretnénk lenni mindenféle politikától, akármennyire is nagyon nehezen értik ezt meg nagyon sokan, főleg hát a pártpolitikusok, akik nem tudnak ebből kilépni. A főbb eredményeink néhány szóban, említettem ezt a bizonyos bokrosítási tervezetet, ezt, Végül is elállt ettől az önkormányzat. Sikerült azt is elérni, hogy egy általános 10%-os költségvetési csökkenés helyett az iskolákkal, óvodákkal egyen egyenként tárgyalják ki a, a, a, hát a költségvetési csökkenéseket. Felléptünk a bölcsődédi emelése ellen, és egyéb más területeken is sikerült részt vennünk. A prób dolgokban már néha kérik is a közreműködésünket, például a nyári napközistábor helyszínének kiválasztásában. Most pedig akkor átadnám a szót a Juliának aki a Köszönöm szépen. Tehát amióta meg, megalakultunk, azóta rájöttünk, hogyha a, az összes óvod és az összes iskola SMK-i szülői szervezetei összefognak, akkor sokkal erősebbek vagyunk, mint hogyha egy-egy iskola, egy-egy intézmény önmagában ö, csinálna valamit, vagy szervezkedne bármit is. Ö, Rájöttünk arra is, hogy gondok vannak a közétkeztetéssel, ugye ez a belső levelezés listán elég hamar nyilvánvalóvá várt, azóta folyamatosan figyeljük a történéseket. Elég érdekes a zuglói közétkeztetés helyzete most is, és régebben még inkább, ugyanis három, három közétkeztető cég szolgáltatott zuglóban, különböző minőségben, úgyhogy első körben ezt, ezt próbáltuk felmérni, Tavaly összel szintén a szülői szervezeteknek a közreműködésével végeztünk egy felmérést, erről beszámoltunk az önkormányzatnak, kitettük a Facebook oldalunkra, felállítottunk egy szerintünk rangsort a három étkeztető cég között. Többek között azért is, mert mindeközben párhuzamosan zajlott a közbeszerzése az uglói közétkeztetésnek. Aztán, amikor meglett a közétkeztetés közbeszerzésének a végeredménye, sajnos nem ami általunk feltérképezett rangsor alapján legjobban teljesítő szolgáltató kapta meg ezt a szerződést. Azóta is folyamatosan tájékoztatjuk az önkormányzatot, amikor megnyerte a közbeszerzést ez az új ö, ö, szolgáltató cég, akkor felvettük velük is a kapcsolatot, ugyanis a közbeszerzés kapcsán elég sok minden felmerült, Többek között arra való hivatkozással is nyert ez a cég, hogy megemelték a, a, a norma, az anyagnorma mennyiségét, és akkor, hogy árérték arányban, ez a szolgáltató adta be a legmegfelelőbb pályázatot, és ugyan nem ő volt a legolcsóbb, de emiatt ők nyertek. Na most ezzel, ezzel kapcsolatban annyi a, a gondunk, hogy utólag kiderült, bármi ezt már régebben is jeleztük, hogy például ez a cég bizonyos intézményekbe Esztergombol száll, szállít Zuglóba Budapestre. Tehát ez a minőségben, melegítésben, stb. elég sok gondot, problémát jelenthet. Nincsen főzőkonyhája, illetve most már van egy iskolában főzőkonyhája, tehát egy, egy részt el tud, ez zugló egy részét el tudja onnan látni, és mivel teljesen nem képes arra, hogy egész zuglót lefedje, ezért a korábbi vetétársai közül kettővel alvállalkozóként szerződött. Tehát hiába van egy közbeszerzés alapján egy közszolgáltató a közétkeztetésre, tulajdonképpen ugyanúgy három, a, a szolgáltató cégek száma. Na most ebből adódnak a legnagyobb problémáink, ugyanis ö, hiába egységes az étlap, hiába a főszolgáltató, a fővállalkozó az, aki meg, meghatározza az étlapot, meg állítólag technológiát is, meg ilyesmit, amihez mi annyira nem értünk, teljesen eltérőek a, az iskolákban, óvodákban, mindenhol a különböző ö, minőségek, mennyiségek. Erre, erre majd lesz néhány képünk is. Ö, igen és már is. E, igen, és ami a probléma, az a legutolsó kis pont, hogy sokszor megpróbálnak bennünket ezek a nagy cégek lenyomni. Ezt gondolom mások is tapasztalják. Tehát megbeszélünk, elmegyünk egy találkozóra megbeszélésekre, és akkor hirtelen megjelenik ott a helyi sajtó képviselője, anélkül, hogy bárki erre bárkit felhatalmazott, vagy felkért volna, és utána mindenféle érdekes dolgok jelennek meg a helyi médiában. És ugye, hát mi nem azért mentünk. A kóstolásról annyit, hogy az, amikor tudják, hogy oda megyünk kóstolni, mert megvan adva, vagy bizonyos napokon, bizonyos időszakokban lehet kóstolni, akkor én mindig egy kicsit jobban oda tudnak figyelni arra, hogy mit és hogyan csinálnak. Tehát, a tehát mi nem azért mondjuk a kóstolást, amelyet a, a biztos úr, hogy nem a legmegfelelőbb, hanem azért, mert olyankor tudnak ö, alakítani a hoppá. Tehát néhány példa. Hú, kiírtuk a nevüket, igen. Tehát ez, ez a háromból kettő. Tehát ugyanaz nap, ugyanazon a napon a vegyes gyümölcsleves az egyik helyen így nézett ki, a másik helyen úgy nézett ki. Ez a gödi húsról állt burgonya pürével. A burgonya püré már nincs is rajta, mert ez egy ilyen folyós massza volt. Arról is van fénykép, csak az most nem félt rá a És így nézett ki a másik helyen. Tehát ennyit a minőségbeli eltérésről most ez csak látványra. Tehát aztán, hogy, aztán, hogy mi az íze, hogy milyen volt az íze, az, az megint egy más kérdés. Akkor ami szintén kiverte a biztosítékot, ugyanaz a főzelék és leves, és az a, ez? Ez a jobboldali kép. Ott ö, úgy, úgy érkezett hozzánk ez a kép, hogy melyik a leves és melyik a főzelék. Ugyanis az egyik a főzelék, a másik a leves. Ö, ami kiverte a biztosítékot, ez a megy spiritoddarával darával és főtt hússal című étel. Tehát, ö, ö, erre az volt a válasz, amikor erre rákérdeztünk, hogy mint garni a pirított darát, pirított morzsát ismerjük, hogy ne salátához, fokhagymával, de nem a gyerekeknek egy főthú, szeret főthúshoz és mindenféle megymártással. Egyébként pont ez, az a, ez a megymártásos történet, amit a Nébih is vizsgált. Éget darát találtak, meg nem is tudom szóval érdekes dolgokat, és a kincskeres jóvodában nálunk volt a neylonos történet, amikor amikor a levesben egy darabkát találta a nébi vizsgálat. Átlag alatt itt is kapott egyébként ez a, a, az étel. És akkor köszönjük a figyelmet, ennyi fért a 10 percben...